רדיו קסם, 6, 6, 6. רדיו קסם, 106 FM, עכשיו גם באינטרנט. כנסו לדף הפייסבוק שלנו ולחצו על הקישור גם להזין לנו חי על גבי ה-WW. אז למה אתם מחכים? תנו But in my life I didn't know what to do To children, children and also children So I went to my son He said to me, listen to me In this case he said Fnero, ferro, dero, kari ורצומת לשמחה, חג שמח! חג שמח! טוב, נראה אותך אומרת את מה שהוא אמר שם בשיר. למה? נכנרו. בדיוק. נרו, okay. שלום לכם. אנחנו בצחוק בשתיים. לא רדיו קסם. רדיו קסם, 106 FM. לא בדיוק מהדורה מה חגיגית לחנוכה, אבל יהיה לנו גם כל מיני דברים שקשורים לחנוכה, כי בכל זאת חנוכה ואי אפשר... אי לא אפשר בלי. אי אפשר בלי. אבל קודם כל, וראשית כל, אנחנו äh, פתחנו עם כוורת ועם לולו, mm -hmm. כשהסולן הוא מאיר פניקשטיין, כי מאיר פניקשטיין בן 70 היום. מזל טוב. מזל טוב, ובריאות. בהחלט. ו... לאורך התוכנית יהיה לנו עוד קצת מאיר פניקשטיין, נחזור לשם אליו. זה תמיד טוב. כן? אמרנו שלום לדותן? עכשיו נגיד שלום לדותן, שנמצא איתנו, לא ממש כאן, כי אנחנו פה והוא שם, אבל כן, מאחורי הסגוגית, כמו שאומרים. אה, טוב, את השיר הזה ששמענו, את לולו, כתבו את דני סנדרסון ואלון עולה ארצ'יק, ואם אנחנו אומרים עולה ארצ'יק, ואם אנחנו אומרים מאיר, אז אנחנו אומרים רק דבר אחד. אנחנו אומרים את זה. them. איזה יופי. יפה. טוב, זוכרת שזה מהאיחוד הראשון של כוורת ב-84, אז מאיר ואלון באמת חזרו מארצות הברית, ו... ואז היו הופעות המוניות בפארק הירקו, נדמה לי. זה היה בפארק הירקו, נכון. ואנשים הצטופפו, כן. בלי מסכות, איי, היו סמנים. כן, הקורונה היחידה הייתה בבקבוקים, וגם יצא אחר כך אלבום כפול מההופעה שם בפארק. כן, ומאז היו עוד כמה וכמה ייחודים. היו, אבל תמיד נזכור את, ה... את הראשון, כי אין כמו הראשון. אז היה לנו מאיר, היה לנו אלון, היה לנו כוורת, אה... אולי נשמע גידי עכשיו? תמיד טוב. אז נשמע את גידי גוב מתוך לילה גוב, הוא מארח פה את ארז נץ ועוד כמה אה, גיטריסטים במחוזת שירי חנוכה. Yeah. אמרנו לכם שיהיה, שיהיו לנו גם דברים אה, אקטואליים. אז הנה. מחוזת שירי חנוכה של גידי גוב מתוך לילה גוב, והגיטרה של ארז נץ, שהיה אצלנו כאן. התארח אצלנו ווניל. במעדן וניל. הנה. חנוכה של רוק, כן, eh, במסורת לילה גוב, ועכשיו אנחנו נשמע את הדבר הכי רחוק מרוק שיכול להיות. <גש> Chim-chim-a-nee, chim-chim-a-nee, chim-chim-sha-roop chim -chim Good luck will rub off when I shikes as with you Oh, blow me a kiss And that's lucky, too Now, as the ladder of life has been strung You might think a sweep's on the bottom-most rung Though I spends me time in the ashes and smoke In this all-wide world, there's no appy-uh-blow. Chim-chim-a-nee, chim-chim-a-nee, chim-chim-chir-ee. Chim, chim, chim. A sweep is as lucky as lucky can be. Chim-chim-a-nee, chim-chim-a-nee, chim-chim-chir-oo. Chim, chim. Good luck we'll rub off when I shikes hands with you. Chim-chim-a-lee, chim-chim-a-lee, chim-chim-chim-chim-chim-ee. A sweep oh, is as lucky as lucky, lucky can, can be. Chim-chim-a-lee, chim-chim-a-lee, chim-chim-charoo. Good luck we'll rub off when I shikes hands with you. Oh, I choose me bristles with pride, yes I do. A broom for the shop. and a brush for the flu. Oh, it's awfully dark and gloomy up there. There now, you see how wrong people can be? That there is what you might call a door wide to a place of enchantment. Up where the smoke is all billowed and curled, between pavement and stars, is the chimney sweep world, when there's hardly no day. No, oddly, no night. There's things off in shadow, and off way in light. On the rooftops of London. Coo, what a sight. chi mini chimm chi chimm chim chere chim, chim, chim, chim when you're with a sweep you're in glad company Now where is there a more happier crew Then then Watson sings chim chimm to reach chim cheroo Chim chi chim chim to reach chim נו, אמרתי שזה הכי שונה מגידי גוב עושה... אבל איזה קסם של סרט אחד האהובים עליי. עכשיו, יש לזה סיבה, כי דיק ון דייק, כן? היום בן 95, שיהיה בריא. מזל טוב, זה אומר שהוא עדיין בחיים. הרגע אמרתי שהוא בן 95. שיהיה אז, בריא, אז הוא סבתא, כן. אז, אז הוא, הוא בחיים. אז אמרתי שזה אומר שהוא עדיין בחיים, מה שמפתיע אותי. מה מפתיע אותי? קדם אותך? כי אתם שהוא כבר מזמן עיננו איתנו משום מה. למשפחת ונדאיק יש גנים טובים. דרך אגב, אה, לפי השם אפשר להבין שהוא ממוצא הולנדי, הוא אמריקאי, אבל המשפחה שלו הגיעה מהולנד, וזה היה מצחיק, ואפילו מגוחך, אומרים לשמוע אותו עושה מבטא קוקני, ב... כן. מרי פופינס. יש לך חשק לעוד קצת מרי פופינס? אני תמיד, יש לך חשק לעוד קצת מרי פופינס. אז בואי נשמע מרי פופינס, אהבתי אבל... גם את הסרט השני, שהיה חמוד לאללה. חמוד מאוד. שני הסרטים היו נחמדים כן. מאוד. למרות לא ששום דבר, שום שחקנית לא יכולה להחליף את ג'ולי אנדרוס. ברור שלא. אז נשמע מרי פופינס, אבל אה, בעברית, מחרוזת, דפנה דקל, משירי מרי פופינס. והנה, אנחנו אפילו אה, נכנסים עם השיר ששמענו קודם. ששמענו קודם. <שמע> צ'יימצ'י מיני, צ'יימצ'י תהיו קצת איטי ורוב עושר תראו, וגם נשיקה, למזל זאת זכרו. יש האומרים, החיים הם סולם, אני לא בשלב הנמי. הייתה דפנה דקל, וזה מתוך uh, פסטיבל uh, שירי ילדים מזמן, מזמן, uh, 99, uh, משהו כזה. מה שמזכיר, שחנוכה זה חג פסטיבלי הילדים, והפסטיבל הראשון התקיים בחנוכה 1970, מה שאומר שאנחנו חוגגים 50 שנה פסטיבל שירי הילדים המקורי, ומעדן ויניל ביום שלישי יוקדש כולו לנושא הזה. אז אנחנו זוכרים שאבי טולדנו ועירי טנבי זכו עם למה ככה. ולמקום השני והשלישי הגיעו רבקה מיכאלי ושולחן. מי שהשתתף ולא זכה הוא שלמה ארצי, שכמה חודשים קודם לכן כן זכה בפסטיבל הזמר והפזמון עם אהבתיה. בפסטיבל שירי הילדים הראשון, שלמה שר שיר של גלעד הלב ודפנה אילת. אריה לבנון עשה עיבוד מקסים, וזה נקרא ארץ פומפונל, שלמה ארצי.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 עוצרת הרכבת והכניסה לפה קורנל וצורך בכרטיס ובטופת הכרטיסים נותן גם עד ירוק חברים טובים לנכנסים לה לה לה לה לה לה לה לה נותנים לכל אורח גם סוסון של מרוצים ועל גבו רוכבים לכל מקום שרק רוצים אם רק רוצים אפשר לנהוג לטוס וגם חשוב ולא צריך מאף אחד שם לבקש רשות ולא צריך מאף אחד שם לבקש רשות בחנויות קונים צעצועים בלי לשלם קובה גדולה עונד נדה אוכל צבא שלם וסוכריות צבעוניות על העצים גדלות אוכלים בלי סוף והשיניים לא מתקלקלות לה לה לה לה לה לה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 If he finds the knife in the caramel He knows if he will tell me where the village is from No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no בזה לא זכה. אבל... אבל זה חמוד. חמוד. טוב, אז ייחלנו יום הולדת שמח למאיר פניגשטיין, הצעיר שבחבורה, ולדיק ון דייק, צעיר... עוד מישהו חוגג היום? צעיר בן 95, מה את חושבת? שלא היית אומרת זה אם לא היה עוד יום הולדת אחת. כי אם יש אחד ושניים, אז יש גם... ברור, הכל מגיע בשלישיות. שייקה לוי. בן שמונים ואחד היום. מזל טוב. מזל טוב באמת. אז אנחנו נשמע מערכון. במערכון הזה, גברי ושייקה, וגם פולי עליו השלום, הם מנסים, הם נזכרים איך התחיל הכל. בכל אופן, הם מנסים להיזכר איך התחיל הכל. זה נקרא זקני הגשש. הנה. כבוד גדול.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 מר פול יעקב, מר פול יעקב, למה אתה לא יושב? זה רעיון. ואני, עבדכם הנאמן, מר... מר... מר... מר... מר לוי. נו, אם אתה זוכר, ספר אתה. בוודאי שאני זוכר. מה זאת אומרת? זוכר. נפגשנו שלושתנו עם המפיק הידוע...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 מי זה? מר לוי. מה, מר לוי? אני רואה שאתה, זוכר, אז שהוא יספר. הוא אמר, מה זאת אומרת מאיפה תביאו שלושתם השלושתם? אנחנו צחקנו כל הלילה. שאלנו, מה אתה רוצה שנעשה? הוא אמר, פזמונים ומערכונים מצחיקים. נו, היה לייץ כזה. שאלנו, נו, וכמה נקבל? הוא אמר, אני אהיה איתכם הוגן. אנחנו נהיה ארבעה שותפים שווים. אתם תקבלו חמישים אחוז, ואני חמישים אחוז. אנחנו צחקנו, עד היום אנחנו בוכים. הוא היה הוא היה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 לא מתיישן אף פעם. הגשש תמיד מצחיקים אותי. גם אותי. האמת, זה גם קצת סובת בלב. קצת. אחרי ששמענו את שייקה, כן? בן uh, 81, אנחנו נשמע עכשיו בחור צעיר, שהוא כבר מזמן uh, חגג 80. One, darling, shouldn't be afraid to live and love while the flame is strong for we won't be the young ones very long To tomorrow why wait until tomorrow cause tomorrow sometimes never comes foreign so love me there's a song to be sung and the best time is to sing it while we're young once in every lifetime comes a love like this I need you you need me oh my darling can't be you seen young dream be dreamed together And young hearts shouldn't be afraid And some they when the years have flown down then we'll teach the young ones of our own. never lifetime and come to love like this I need you you need me oh my darling can't you see young dream should be dreamed together and a young heart shouldn't feel afraid and song day years have flown, then we'll the <קרק> כן, רעשי הרקע ששמעתם זה כי אנחנו הבאנו את הקליפ מתוך הסרט, כן? לא, לא סתם את הסינגל. קודם היה סרט. והוא הוקרן בדיוק לפני חמישים ותשע שנה, היום, מה אתם אומרים על זה? מה אתם אומרים על זה? שנחמד לראות אותו צעיר ככה. כן. הסינגל הזה כמובן נכנס למקום הראשון, במסעד הבריטי, ומכר יותר ממיליון עותקים, ועוד איזה מיליון ושש מאות אלף נמכרו בעולם, ומה שיותר חשוב, הוא נתן השראה לסדרת טלוויזיה מצחיקה שנקראה Day Young Ones. ואחרי הרבה שנים, קליף ודיאנג וואנז הקליצו את ליבינג דול, שאנחנו mm -hmm. כבר השמענו פה. השמענו וצחקנו, וזה ו... היה... ועוד נשמיע את זה. הם בהחלט היו ל... מצחיקים. אז אמרנו לכם שיהיה לנו עוד פעם פוגי, את mm -hmm. מאיר פניגשטיין. עכשיו, מה, מה יותר טוב מפוגי כן. מראיין את אנטיוכוס? הופה! ואנטיוכוס הוא במקרה גידי גוב במבצע דווקא הומני כזה, הוא יסביר גם למה. זה מתוך לילה גוב, כמובן. כיוון שגידי היה צריך ללכת לכמה דקות, אז אני אחליף אותו למספר דקות. ובכן, ערב טוב לקהל ולכל הצופים בבית. אני רוצה להזמין לפה אדם שבזכותו יש לנו את חג החנוכה, גבירותיי ורבותיי, אנטיוכוס היווני! ערב טוב, טוב, ערב טוב, צ'יפאצ'ה, אהלן, תסלם, תסלם, give me a chance, ערב טוב. ערב okay. טוב. אוקיי. אנטיוכוס, בבקשה, אולי תישב. אוקיי, okay, ערב, ערב טוב. טוב. ערב טוב גם לך. מר אנטיוכוס, מה המקצוע שלך? <laughs> אני צורר יהודים. <laughs> <laughs> צורר יהודים. <laughs> צורר יהודים. <laughs> <laughs> איפה למדת את זה? <laughs> למדתי את זה בצורבון. <laughs> <laughs> סתם, okay. זה משחק מילים כזה, האמת שצרירה, אמנות הצרירה נלמדת ברחוב, נלמדת בחיים. אפשר לומר שאני בוגר של הפקולטה לצרירה של מדעי האוניברסיטה הפתוחה של החיים. אתה קצת נשמע לי רומני. רומני? אני נשמע רומני? אתה נשמע רומני, אתה רומני? מה פתאום? אנטיוכוס רומני? השתגעת? זה נשמע לי רומני. אני פשוט לא יודע לעשות מבטא יווני, אז המבטא שלי הוא רומני. בחרתי משהו קל. אני מבין. אחותי פרסית, אז אני רגיל מהבית. האם זה נכון והאם זה נורא שכבר בגיל שמונה התחלת לצרור יהודים? מגיל שמונה התחלתי לצרור, היה לנו בכיתה, אני זוכר, כיתה ב', היה לנו ילד קטן יהודי, צררתי אותו, ואגב, בסוף התיכון, כשהיה צריך לעשות בגרות במתמטיקה, אני הלכתי ועשיתי עבודת גמר, פוגרום. ואני קיבלתי על זה תשעים אגב. למה לא מר? המורי היה יהודי. אפשר להגיד שזה אירוע אנטי-אנטיוכוס. אולי תאמר לצופים בבית, את מי אתה מעריץ? מי אני מעריץ? טוב. מי משפיע עלי? העולם מלא, תקצרנה אצבעות ידיים מלמנות. נותן לי מספר. בוא נתחיל, אנשים שהשפיעו עליי, שהתוו לי את הדרך, אפשר לומר, המן. המן, אהבתי מאוד את העבודות הראשונות שלו. עמלק היו לו כמה סקיצות לא רעות. פרעה הוא אחד מהמייסדים אגב, הוא בנה את התשתית. אגב, בארץ אתם לא מפתחים כישרונות בכלל, יש לכם את הדוגמא להודי הזה עם המגפיים. מי זה גינדי? כן, זה גינדי, גינדי. גינדי. גינדי. גינדי. גינדי. גינדי. גינדי. גינדי. גינדי. גינדי. גינדי. גינדי. גינדי. גינדי. גינדי. תספר לנו קצת על חנוכה. אתה יכול לקרוא לי אנטי, אני לא נעלב. היו עושים עליי בדיחות פעם, אבל אני לא נעלב. קרא לי אנטי. אולי אנטילי? אנטילי זה גם טוב. כן. תספר לנו קצת על חנוכה. מסעותיים אנטילי. כן. תספר לנו קצת, מה זה החג הזה? היה... למה אנחנו חוגגים בכלל בחנוכה? שאלה טובה. היה את הבן של מתיתיהו, יהודה מכבי. אה, זה ליד פנקס. גובל עם כביש חיפה? מה זה הפרצוף שאתה עושה? רבותיי, מדובר פה כרגע בבדיחה. בן אדם אמר בדיחה, כן? פינקס יהודה מכבי. חבר'ה, זה הומור מיובא, זה מחוץ לארץ, אין בארץ דברים כאלה. פינקס יהודה מכבי, אכן הלצה. אני בשוק. זה הומור, פינקס יהודה מכבי, וכתבו את הדברים האלה, זה מה שמזעזע אותי. בסדר, בסדר, בסדר. פנקס יהודה מכבי, איזה מאמץ כביר! איזה פרגון, איזה פרגון! זה לא עניין של פרגון, אבל... קאמון, בייבה! נו, אז מה היה, אולי כמה... פנקס יהודה מכבי, מה השאלה? מה היה, מה היה? הוא נכנס לעצבים, עשה מרד, יהודה מכבי, נו. למה? היה לנו ויכוח על עיצוב פנים. מה הוויכוח היה? אני רציתי לשים במקדש פסלים, שיהיה יפה, והוא אמר שלא, והוא יצא למרד. איך ביליתם אז? בתקופה, איך היינו מבלים? אהבו, הילדים אהבו את זה, אנחנו לא, אבל הילדים ישתגעו על זה. איפה הייתם רואים קליות? נוסעים לכיכר העיר, הולכים, מזמינים כמה שיפודים, לוקחים את האישה, את הילדים, ורואים את החבר'ה... אנא ואנא, אתה יודע, ברור. רק קליות? זה וקינים, לא, קינים, גם קינים מאוד אהבנו. היינו, אהבנו לחפש קינים אחד בראש של השני. ככה פגשתי את אשתי, אגב. איך? ערב של קינים ויין, אנחנו... מה אכלתם? היינו אוכלים סלט יווני. סתם. מה אכלנו? אפשר לחשוב. יש לך, דרך אגב... סלט טורקי, מה שאתה יש לך, דרך אגב, יש לך ילדים? יש לי שלושה ילדים שיהיו חולים, ולא, לא, חס וחלילה, שיהיו בריאים. פשוט הם מעצבנים אותי, אף אחד מהם לא הלך בדרכיי. למה? ברכס, כל אחד, אחד נהיה לי רואה חשבון, אחד עורך דין, הקטן, אני אוהב אותו. נו, מה? למה? הוא הולך בדרכים שלי, הוא, הוא רופא שיניים, עושה זה דבר נהדר, באים אליו מכל הארץ, אני יושב על יד הקליניקה, יש לי כיסא מיוחד, אני שומע את הצעקות, אני כל כך נהנה מזה! תענוג, תענוג, ממש תענוג. כן. טוב, אולי קצת סטינו, בוא נחזור לנושא הרגיל שלנו. קצת סטינו? הרבה סטינו. היה לנו נושא בכלל? היה לנו נושא, אנחנו כל הזמן בנושא ישר. אוקיי, סתם. מה הקשר עם הסופגניות והלביבות האלה עם חנוכה? שאלה טובה לחנוכה. כן, מה הקשר? אתה רוצה לחבר בין כל האינפורמציות. בצק, שמן וקצת מים. בן אדם שתולים אותו, מה קורה? הוא מת. יפה. לביבה, ממה עושים אותה? בצק, שמן ו... בן אדם שתולים אותו, ממה הוא מת? ממה הוא מת? כן. בחניקה. נו, זה כל הקשר. לא הבנתי, מה אמרתי? מה קורה הייתי צריך לשאול? לא, אני איבדתי את הריקוי, קיבל צד, אשתנה לי המבטא לבוגרים, ולא ידעתי מה קורה. תגיד, מה אתה עושה עכשיו? פתאום אמרתי, בן אדם, מה קורה? אה, אנטי, מה אתה עושה בימים אלו? ימים אלו, אני אכלתי דראג, להגיד לך את האמת, אני, יש לי בית חרושת לסביבונים, נחזור לרומנית רגע, יש לי בית חרושת לסביבונים. כן, נו. אכלתי אותה בגדול. מה קרה? התבלבלתי בין כד קטן ונס גדול. ואני כתבתי על הסביבון כאן, נס קפטן היה פה. בטח. אני יושב עכשיו בבית על חצי מיליון סביבון. אוי אוי אוי. כל הסלון שלי מלא סביבונים. אני מצטער לשמוע את זה. גם אני מצטער לשמוע. אתה רוצה אולי לקנות כמה? לא, לא צריך. תודה רבה. תראה, אנחנו חייבים לסיים. עכשיו אולי תאמר לי, האם זה נכון והאם זה נורא? כן, מה קרה? שתפסו אותך ורצו לתלות אותך. תפסו אותי ורצו לתלות אותי, נכון? ו? יצאתי מזה! איפה יצאת מזה? שפטל הוציא אותי מזה! אמרתי לך... או, זה בשורת מזל. יותר. אתה נראה לי די מניוק. תודה רבה, די מניוק. אתה נראה לי גם נחמד. תודה, תודה. תודה רבה, גבירותיו. אנטיוכוס, צורר ורודף יהודים. תודה רבה. כישרון ומהלך על שמיים. יפה, סטשר. תודה רבה. מאוד נהניתי להיות תודה רבה. תודה רבה. זה, כן, זה היה ישן וזה היה מצחיק. בהחלט. ומוכיח שוב, כמו שאנחנו רואים, בזהו זה, שגידיגוב... כישרון אדיר. נכון. טוב, יש לנו חנוכה עכשיו, כן? בהחלט. אז נשמע מחרוזת, שירי חנוכה. עוד אחת? כן, אבל זה כבר עדכני, זה כבר נכון לעכשיו. וזאת רויטל ויטלסון יעקובס, שהיא סטנדאפיסטית דתייה, נדמה לי, אבל ממזר חג החנוכה הגיע. חג של אור, שמחה, משפחה, איזה כיף! חנוכה, חנוכה, אין לי כבר אוויר. עד שהילדים הלכו, אותם החג החזיר. מצוקה, מצוקה, אי אפשר יותר. mis meio ou metal נתמודד באמצע כריזה מי תתמודד עם יאושי גובר אז זה נגמר, ומכיוון שאנחנו בחנוכה, אז אי אפשר, באמת שאי אפשר שלא להשמיע את השיר הזה. סביב סביב ימינה שמאלה או ישר ולא אכפת לו כלום, הוא מאושר. הוא רוקד לא סתם, נהנה מן העולם אם הוא מתעייף לו קצת, הוא נפל לו על הצד בום טראח, בום טראח, הוא נח. הסביבון רוקד רוקד לו כל היום הוא לא עסוק, לא ממהר לשום מקום על הרצפה, על הספסל, על החייך. הוא לא חושב על כלום, לא, לא יכפה. הוא רוקד לא סתם, נהנה מן העולם. אם הוא מתעייף לו קצת, הוא נופל להרהצה. בולטראח, בולטראח, בולטראח. עוד לא ראיתי סביבון, לא מאושר. לא מצונן ולא חולה, לא שום דבר. Urak roket, roket, roket, uganza cha Sabib, sabib, ya minas mo la oya cha Uroket loz tam, ne ne min haulam Inhumite yek lozak, kuno feo atzad Untrah, untrah, unah Uroket loz tam, ne ne min haulam גור טראח, גור זה היה הסביבון שלי, של, שלהם, של לאה נאור שכתבה, ומתי כספי, שהלחין ושר, זה שיר שאנחנו אוהבים. ומכאן לשלישיית המופלאים, לא הגשש החיוור, אלא דווקא דביר בנדק, דרור קרן ועידו מוסרי, והם עושים מחווה לגשש החיוור. מתוך טקס המחווה ליוסי בנאי בקאמרי לפני כמעט שלוש שנים. קראתי בעיתון. <קראתה בעיתון> <קראתה בעיתון> Ma oni <imitation> zo chlulik not odd Wešlo kol of ofcho ka so I ועם השלישייה הנחמדה הזאת, אנחנו... שעושים אחלה את הגשש. בוודאי, אנחנו נסיים. לא לפני שנגיד לכם חג שמח. אל תאכלו יותר מדי ספגניות ולביבות. שיהיה לכם שבוע טוב. שיהיה לכם אחלה שבוע. אנחנו נודה. חמים ונעים. זאתן הטכנאי שלנו. תודה לך, אהרון. תודה לאמירה. תודה, תודה לכם. לכם. ותחזרו בשבוע הבא. יהיה, לא יהיה כיף. לא יהיה חג, אבל יהיה, יהיה מצחיק. יהיה אפטר חנוכה. כן, אנחנו נשתדל להצחיק אתכם גם אז, כמה שאנחנו יכולים. ועוד פעם, מזל טוב, מאיר פניגשטיין. מזל טוב. מזל טוב. שייקל לוי. <coach Savior> ואם אתה במקרה במקרה שומע אותנו מזל טוב דיק ונדייק בהחלט ביי, שבוע טוב ביי מתי? כשיבוא המשיח מתי יבוא המשיח? כשהרמטכ"ל יהיה דימני ככה יש רמטכ"ל ויש לנו צבא וביטחון וכמו שאני תמיד אומר לזמחון לא היה כלום, כי אין כלום. בחורף, בקיץ, בצהריים, עובדים עלינו ישר.